Slijetoga, znači, smo govorili o onome ko traži taj takav sud i hoće i prihvata taj takav sud, je tako? Mimo Allahovog zakona. Isto tako da, znači, god želi da se presudi mimo onoga što je Allah s pano objavio, ne samo u međusobnim sporovima nego u bilo čem od životnih stvari, da se traži sud mimo onoga što je Allah objavio i to ga interesuje, a ne interesuje ga Allahov propis po tom pitanju, i ne traži ga, ne želi ga. Želi nečiji drugi propis. Isto tako rekli smo da je tu u stvari on uzeo nekoga za ta guta. Gu, I slijedi ga u tome i time izašao iz izvjere. Večeras govorimo o stvari koja je slična ovoj prvoj, ali je još gora od nje, A to je uzimanje prava propisivanja zakona i o halaljivanja, i o haramljivanja. Razumijete? Znači, govorili smo onima koji već tu, oni su tu, već ne sude ponove što je Allah propisuje. I ne traže da se sudi ponove što je Allah propisuje. Onima smo govorili. Ali sad govorimo onima koji propisuju ono što Allah nije propisao. Jeste me razumijeli? Sad govorimo o zakonodavstvu. Ovama smo govorili o sprovođenju i realizovanju zakona. I propisa koji nisu od A sad govorimo o zakonodavstvu. Je tako? Pa kaže, propisivanje propisa po kojima će ljudi obavljati svoje ibadete. Znači, određivanje propisa po kojima će ljudi obavljati svoje ibadete. Po kojima će ljudi obavljati svoje poslove. I druge stvari u životu. Nasljedstvo, bračne odnose, krivični zakon, pravo. Znači, sve to zajedno i rješavanje međusobnih sporova, određivanje tih propisa po kojima će to sve funkcionirati sa što smo napravili i druge stvari koje su im potrebne da bi bio, bili regulisane stvari njihovog života, to je isključivo pravo Allaha subhanahu ta'ala. Niko nema pravo ljudima ništa da propiše, odredi, naredi, zabrani, dozvoli. Niko osim Allaha subhanahu ta'ala. Zašto? on je njihov apsolutni gospodo, on ih je stvorio. tako? Znači to je ovaj sažetak svega ovoga o čem mi govorimo, šta? Da je to isključivo pravo Allaha Allah. Niko nema pravo da propisuje nikakve zakone mimo Allaha Spanu ta. Doka zato je radi Allahu rabu na Kaže Allah Spanu u dijelu ajeta, kaže, njemu pripada halk, stvaranje, wal amr i naređivanje. Svatate bak. Znači, Allah je stvoritelj i naređivač. Pa je ovo dokaz da Allahu pripada stvaranje. On je jedini stvoritelj. Šta znači ovo da Allahu pripada stvaranje? Da on je jedini stvoritelj. Šta to znači? Da je on stvorio nebesa, zemlju, sunce, mjesec, cvijezde, je li tako? Ljude, džine, meleke, stvorio planine, rijeke, brda, biljke, životinje, je tako? Sve stvorio. I da nikom mimo Allaha ne stvara. I kad je Allah sve to stvorio, odredio je zakone po kojima će to funkcionisati. Odredio međusobne odnose koji će vladati između tih stvorenja. Je li tako? Pa zakon gravitacije između sunca i zemlje, između zemlje i mjeseca, je tako? Privlačne sile, je tako? Zakon magnetne sile, magnetna polja, zakoni, znači, u biologiji, u hemiji, gravitacija, gravitacija svi ti odnosi, sve je to isključivo u Allahovim rukama. I ima li neka budala na ovom donjalku, da ne vidi to. Ako je Allah S.H.T. odredio da voda mrzne na nula stepeni, a odredio da ključa na sto stepeni, nek dođe neko nek promijeni, nek kaže ne, nek ključa na pedeset. Hajde, nek promijeni. A tako? Može li toliko promijeniti? Može li, ne može. Znači, vidiš da je to apsolutno u Allahovim rukama. Alaykum salamu salamu. Alaykum. Znači, to je isključivo pravo Allaha, stvaranje I ono kako je Allah stvorio, niko ne može izmijeniti. I te zakone u stvaranju koje je postavi postavio, niko ne može izmijeniti. Zato kad je Fir'aun raspravio sa Ibrahimom, alaihissalam, i kaže njemu Ibrahim, alaihissalam, da Allah daje život i smrt, kaže Fir'aun, i ja dajem život i smrt. Spomni u tefsiru da je doveo odvoj iz Tamnice, al tako, pa naredio jednog gubitu i jednog ostav, Vidiš, kaže, I ja dajem život i smrt. I sad Ibrahima, ali i se nam, obzirom da je tu prisutna svjetina, koji ne mogu razumjeti, da je batel to što je radio? jer niti ovome je ovo me dao smrt, niti je ovo me dao život. Tako? Jer ovaj živ prije Firauna, možda. Tako, možda je stariji pogodna od njega Zato. Ali, obzirom da sad on je znači, postupa glupo i nisko, razumoviš, odda Ibrahim Alej na prelazi na drugi dokaz. Pa kaže ti inalla je ti bišem si minal mašri, Allah je dao da sunce dolazi sa istoka De ti, da ti dadi nek sa zapada. Ako si ti stvorite i ti gospoda eto dadi nek sa zapada o tako? Kao ovaj primjer što sam spomenuo sa vodom, kao primjer bilo čega drugog. Svaki zakon koji je zakon koji je Allah spanao, treba uspostaviti, ne može ga niko promijeniti. Ne može ga niko promijeniti, pomjeriti ni, ni za trenutak. Niti može ko brzati okretanje zemlje, ni njeno kretanje, ni mjeseca, ni sunca, ništa. Ništa približiti, ništa odmati. Jel' tako? Ništa. Znači, samo onako kako je Allah stvorio. Znači, njemu pripada stvaranje. E, kad njemu pripada stvaranje, Allah svana kaže, pa kome onda pripada naređivanje? Ko onda ima, ako on stvorio sve i sve to odredio, i sve propisao, i te odnose u tom stvaranju odredio, kome onda, kom onda može drugome pripasti pravo naređivanja? osim Allahu. Zato kaže, njemu pripada ala labun halku. njemu pripada stvaranje, wal amr, i naređivanje. Jedino Allah ima pravo to. I naređivanje, naređenje. A šta je ovo naređivanje? Izabrana i naređivanje, je li tako? Naredim ti da ne smiješ to uraditi. Znači, ovo amr je ukratko rečeno, naređivanje znači šarif. Šarijet. Pa Allahu pripada stvaranje, on je sve stvorio i njemu jedino pripada pravo određivanja zakona, odnosno propisivanja šarijeta. Samo on ima pravo da određi šarijeta. I onda dodaje tebalake Allahu Rabbul Alemin, ovdje ističe Allah s fanatela da je on gospodar svih svijetova. Pa je ovo njegovo pravo gospodar gospodarstva, je li tako? Ako je on apsolutni gospodar i sve apsolutno njegovo i on sve stvorio a neko drugi zakon da propisije. Je li on onda apsolutni gospodar? Nije. Ko god smatra da to ne pripada Allahu, nije Allaha uzeo za apsolutnog gospodara. I za njega Allaha nije rabbul ailemi. Ko god misli da on može sjest, glasat, propisivat, on nije uzeo Allaha da njemu Allaha rabbul ailemi. Da njemu Allah gospodat sviju svijetu. Kogod misli da ima on pravo da propisuje zakone za njega, Allah nije gospodar svih svjetova. Jer da je Rabul amin on bi shvatio da nema on šta da propisuje, nego ima Allahom zakon. Jeste razumili ovu građu? Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio ljude i on najbolje zna šta je najbolje ljudima da, propi, da propiši. Znal ko bolje od Allaha kako ljudima treba propisati i odrediti. Znali ko bolje od Allaha koliko treba ljudima narediti namaza danas da na klanjaju? ko bolje od Allaha koliko ljudima treba odrediti dana da posti? Znali ko bolje od Allaha kako ljudima treba odrediti kako da se žene, kako da se udaju, kako da se nasljeđuju? Znali to ko bolje od Allaha? Ne zna nikom. Prema tome, on je njihov gospodar pa im određuje zahvalj. Oni ga prihvataju za gospodara pa se pokoravaju tim zakon. Jeste shvatili taj odnos? Ima li šta normalni odgovor? On? on je gospodar i on je odredio zakon. On njega prihvataju vjeruju u njega kao gospodara i prihvataju njegove zakone. Ko god ovo poremeti? Je li za njega Allah gospodar? Ni. Je li on je Alla prihvatio za gospodara? Ni. Ima li šta normalnije i lakše od ovoga? Nema ništa što bi rekluvi prirodnih. Tako kaja Allah subhanahu wa ta'ala fa in tenazatum fi shein faruduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi golyom ila ahir. Ako se u koničega sporite, onda to vratite Allahu i Rasulu. Allahu, znači Kur'an, i Rasulu njegovom sunnetu sa vallaha isu. In kuntum tu'minuna bil ako vjerujete v Allahe Isu nida. Šta znači? Ako to ne uradite, ne vjerujete v Allahe Isu nida. Ne vjerujte vi u Allaha i sudnjina. Znači, ovoj ajet vidiš, ako se oko nečega sporite. Nije rečeno ako se oko imovine sporite. Nije rečeno ako se oko nasljedstva sporite. Nije rečeno ako se sporite u braku. Nije rečeno ako se sporite nego oko nečega, oko svega. Jel, kako se klanja sporite se? Vratite to. Allahu i Resul, salalizu. Kako se posti, sporite se. A tako? Kako se hađa obavlja, sporite se. Kako se vjeruje Allah, sporite se. Oko čega god se sporite. Znači, ovo je najširi pojam. Traženje hukma i propisa u onome što je Allah objavio. Zatim kaže Allah s.a. Omahta leftum fihi min še'in fa hukmuhu ila Allah. Oko čega god se raziđete. Opet, oko čega god. Znači, nije određeno oko ovoga i onoga, ne, oko čega god se raziđete, pa propis o tome pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala osuđuje one, jel tako, i upitno, pitanjem koje izražava najžešću negaciju i osudu. jel tako? Onaj, onima koji misle da imaju pravo da oni propisuju. Pa kaže, em lehum Ma lam bih zar oni imaju neke šoreka koje će im propisati ono što Allah nije dozvolio? Ima li to neko drugi da vam propisi ono što Allah nije dozvolio? Razumijete, braci? Pa je ovo pitanje, zar ima neko drugi? tako? Ovo je pitanje iz kojeg proizilazi šta? Znači, apsolutna negacija. Apsolutna negacija. I onda poslije ovih ajeta i drugi ajta, brojnih ajta koji su čvrstu temelji temelj ove vjere, šehadetla i lahelala i teuhi i da je proporno samo Allah nakon svega ovoga neki ljudi opet ovo im nije jasno. Znači nađu za shodnuda da im ovo nije jasno. I da možda ipak neko ima pravo jel da može pod nekim izgovorom ili u nekoj situaciji tako da da propisuje zakone ili da propisuje zakone jel tako na ovaj ili na onaj način, međutim Allah manno tela bude uspora, zar oni imaju? Imaju li to oni neki drugi božanstva koja im šurakja? Ovdje Šurekja znači šerik, suparnike Allahu, znači imaju u toni oni neka druga božanstva koji njima mogu da propisuju ono što Allah nije dozvolio? Pa je ovo negacija, kako god razmisliš o ovom ajetu, uvijek negacija. Ono što im Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Da im propisuje od vjere. Pa od vjere znači od žitavog života. Sve što je od propisa znači da je od vjere. Razumijete? Sve što je od propisa znači da je od vjere. Sve što je zakon znači da je od vjere. Ima li oni neke drugi bogove koji im propisuju vjeri ono što Allah nije dozvolio? Pa je Allahovo sve i Allahova je vjera i Allahovo je da propisuje u vjeri. A sav je život, znači svi propisi su vjera. Pa kaže, dalje živ, kaže onaj ko propiše nešto, on je sebe stavio na nivo Allah. Onaj ko sebi pripiše pravo da propisuje, uzdigoj se na nivo i parira Allahu subhanahu ta. Reba tome, šta je? Šta je ono? Tagut. tako? Poziva da se ljudi njemu pokori naspram Allaha. Kao što onaj poziva da ljudi njemu i badet čini naspram Allaha. Je li tako? Neki šehovi, evolijasi i tako dalje. Razumijete? Neki u turbetima, Znači, pozivaju da njima ibadet se čini naspram Allaha. E tako i pozivaju da se njima ljudi pokoravaju i njima priznaju pravo da im propisuju, naređuju i zabranjuju naspram Allaha. E ta je tagu. A onaj ko toga prihvati i prizna mu to pravo, šta je uradio? Širk. Šir. Šir. Još je jedno božanstvo pored Allaha sebi uzeo. Još je jednog Boga pored Allaha sebi uzeo. Koga ovoga uzeo za Boga da mu propisuje? Jeste razumeli? E, ovi sad što idu pa glasaju tako, za ove da idu tamo u parlament. Šta rade onda? Biraju sebi Boga koji će im propisivati zakon. Biraju sebi božanstvo. Kandiduju ga. On se sam kandiduje, a oni njemu onda daju podršu. Jel' tako? Da im on bude božanstvom ima Allah. Ja ne znam ima šta ovde da je nategnuto, namješteno, iskonstruisano, imalo ovde šta da i podvanjeno. Šta je ovo? Svatam. Pa kaže, ono što Allah i poslanik nisu propisali od ibadika, Znači od zikrova, od namaza, od posta, od ibadeta. Ono što Allah i poslanik nisu propisali od ibadeta. I dođe neko drugi i propiše taj ibadet. Taj drugi sad koji je propisao taj ibadet i kaže ljudima lijepo je da vi klanjate tako i tako nešto. Ali on nije propisao da to klanjate meni, nego lijepo je da to klanjate Allahu. Ste razumili? Šta je on uradio? Na ovo Bravo. Znači, on je sad izmislio na Ali nije izašao iz... Izvini, zašto? Zato što nije propisao propis nasuprot Allaha, nego je izmislio propis za Allaha mislijeći da to Allahu treba, taj prob, sviška, njegov. Jeste me razumili? Zato nije izašao i izvjerio. <gled> Svatate Ovo obraćo. Vjerujte da se oko ovoga, ja sam se oko ovoga patio, nisam dugo mogao da shvatim, što je razlika. Valahi, nakon, nakon godina mogu slobodno reći, znači da... da onaj, dođe čovjek i da pogodi pravu stvar, da svati učenje razlika. Znači, ovaj koji propisuje novotariju, izmisli novi ibadet, nije izmislio taj ibadet da se čini njem, nasuprot Allaha, nego ibadet novi al, Allahu, opet, i dalje se čini Allahu. Zato je novotar i zato se ne smatra da izašu izvjeri, jer nije parirao Allahu, nego i dodo neki ibadet Allahu, izmislio, ili njegovu formu promijenio, dodu nešto, misleći da to Allahu godi i prija da to Allah voli i to je opet Allahu. A Allahu ne treba, osim onoga što je on propi, propisao. Zato je on gnješan i tomu je haram i sigurno je novotar i sigurno je, je li tako? Nekad ta novotarija, ako propiše i badet, da se čini nekome drugom, mimo Allaha, e onda je to širk i onda izvodi izvjeri. Zato mi kaže, ima i novotarija koji izvodi izvjeri, ima i koji ne izvode. Ako izmislio, ne izvode ako izmislio navotariju da se novi ibadet, da se čini Allahu, je tako? Ne izvodi. Ako izmislio novi ibadet, da se čini nekome drugom, izvodi izvira i to još je. Šir. Jeste razumio? Dok u zakonodavstvu po pitanju zakona drugih, mimo ibadeta, znači mimo namaza, posta, zakata, hadža, je tako? Mimo tih ibadeta, drugi je zakon god uzme da propiše novi zakon, šta je automatski uradio? Odmah je, znači, propisao nešto nasuprot Allahovog zakona. Jeste razumili? Znači, nije ko u ibadetu da može izmisliti ibadet i propisati nešto u ibadetu da bude Allahu. Ne, u zakonu čim? Jer Allahov zakon postoji. Čim on pored Olahog zakona stavi novi, znači odmah parira. I odmah ljude poziva da se pokore njemu, a ne Allahu. Znači ovaj novotar, on je izmislio i badat, ali da se pokore Allahu. Ali ovaj zakonodavac koji izmisli zakon, on je automatski izmislio nešto radi čega poziva ljude da se pokore njemu nasuprotiv Allaha. Prema tome ovdje nema izuzetka. Ko god to radi izašao izvjerno. Bez izuzetka, braću. Ponavljam, nema izuzetka. Jer je automatski sebe, sebe stavio da parira Allah. Da kontrira Allah. I malo prije smo govorili u ovom zakonodavstvu. Sve što je Allah naredio i dozvolio, oni su zabranili. Sve što je Allah zabranio, oni su dozvo, dozvolili. Jel to očito direktno kontriranje i pariranje Allah. tako? Zato onaj koji propisuje zakone, nevijednik je u svakom slučaju. Za razliku onoga ko ne sudi, ne presudi po Allahovom zakonu, nije uvijek nevijednik. Ali tako? Nekad možda presudi pogrešno, namjerno, radi mita ovoga, onoga ali nije izvršao izvijednik. Zato što on i dalje sudi po Allahovom zakonu. I nije ništa od Allahovog zakona promijenio. Promijenio. Ali ovaj koji propiše novi zakon, on direktno mijenja Allahovom Allahu zakon. I direktno se stavlja kao partner, suparnik i šerik, sudrug Allahu subhanahu ta'an. Prema tome tu nema izuzetka. Zbog ovog pravila će Jeste razumljeli? Braćo, da ne idemo dalje, oko ovo niste skontali. Mir, se ovo jasno. Znači, ovo znaš zašto sam zapravo da, da ovo objasnim dobro, da, da ne bi ćemo odaditi. Zato što mnogo nas usudjuju zbog ovog stava. Ja kažem bujnom, gdje nam pojasniti. A evo ovjašnjenje. Znači, onaj ko izmisli novatariju, izmisli je da se ibadet čini novi ibadet, novi propis u ibadetu, ali taj novi propis u ibadetu nije nasuprot Allahom, nego opet da se ibadet čini Allahom. I to je novatarija i haram, igrije, veliki i zavloda i tako dalje. Međutim ne izvadi izvijen. Ali u zakonu mimo ibadeta, znači u nasljestu, ako je Allah propisio nasljedstvo, šta god ti, kakav god propis dodaš, šta si uradio? Znači, to je sad novi propis. Tako. U krivičnom, krivičnom zakonu, šta god ti novo dodaš, šta si uradio sad? Justo, znači, automatski si pariraš Allah. I zato ovdje nema izuzetka. I zato je naš čvrst stav odlučan stav, ne može nam niko, znači, ne mogu da shvatim da neko može doći sa nekim dokazom da to nije tako. Ja ne mogu zamisliti neki dokaz da postoji na ovom donjalu da to nije tako. Da onaj ko uđe u parlament i zakune se na usta mimo Allahovog zakona, zakune se da će njega poštovati, njega štiti i da u njeg vjeruje i poslije sjedi u tom parlamentu i glasa i donosi te zakone i smatra da on ima pravo tu da sjedi, a da nije izičao izvijeti. Ja ne mogu to shvatiti nikad. On sjedi kao partner nasuprota Allaha, kao šerik, kao suparnik Allahu, kao onaj koji se pojavljuje i kontrira Allahu u njegovom zakonodavstvu i opet nije izičao izvijeti. Pa ko je onda izičao izvijeti? Pajljujem sad onda, ko je onda izličio je znači? ovo je stav koji na tome temelj i na tome zasnije. Zato što pored Allahovog zakona ima samo džahilijetski još zakon. Ne ima drugog. Pored Allahovog ima samo još džahilijetski. Znači, svaki drugi je džahilijetski. Mimo Allahovog zakona, sve drugo je džahil i neznanje, i propast, i kufr, i širak. Jer kaže Allah s.a.v. ta'ala, Zar oni neki drugi, zar oni džahilijetski sud želi? Zar oni džahilijetski zakon želi? A ko bolje zakone daje od Allaha kome? Ljudima koji su ubjeđeni. Vraću, ovo ljudi neće postić bez čvrstog jukinu. Ubjeđenja, bez jukina. Tek kad ispune jedan od osnovnih šartova šehada ta la ilaha ila Allah, jeqin, tek onda će biti sposobni da ovo prihade. Da je Allahov zakon zakon, a da je svaki drugi zakon jahili. Vidite li, braći, ovu harmoniju? Kako je ovu jednostavno? Ima li koji bedojin danas na Dunjalku da ovo ne može razumjeti. Hvatajte Znači, tako jasne stvari, da ti se od toga jednostavno diže kosa na glavu. Da se naljeđaš. Da te trnci prolaze. I kako ljudi, pored te jasnoći, ponovo onaj pokušavaju to da eskiviraju, da ovo napravi, ovo i da napravi. Znači, u tefsiru ovoga ajeta kaže Ibn Kesir rahimahullah ta'af, zar sud sudžali kaže da je Allah subhanu ta'ala znači ovim ajetom odredio da postoje samo dva svuda istinski njegov Allah i drugi žehlijec s druge strane navodi primjer Jerasika zakona Tatara koji su uzeli znači Džingis Khan njegove sinove u koji su uvrstili neke svoje zakone izmislili od sebe običajni ali su vrstili zakone i neke starog Zavjeta, novog zaveta židova, kršćana i Dosta zakona iz širijeta. Znači dosta zakona širjetskih uveli. Pa kaže na kraju tog tefsira, kaže, vađi vjeđiha protiv njih sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu. Zašto? Zato što nisu uzeli jedinu Allahu zakon. I na kraju spominje ajet i borite se protiv njih dok ne nestane fitne, znači kufra, znači ovog njihovog zakona pomiješanog i dok ne bude sva vjera Allahu, hoće da kaže, dok sav din ne bude Allahu, hoće da kaže, dok sav zakon ne bude Allahu. Jer ovdje kaže, zar imaju koji im propisuju u, u dinu, znači u zakonu ono što Allah nije dozvolio. Jeste razumijeli, broć? Pa ovdje dok ne bude sav din Allah, znači sav zakon, i jedino bude i sve pripadalo s kome, Allaho pokolnost, Allaho dok ne bude potpuno. Razumijete, broć? Znači ovdje postaje jasnost da je tako glupo i tako smiješno i odvratno i pogano da se ljudi pravdaju, pravdaju svoje ulaske u parlamente u zakonodavstvo pokušajem jednog da, dozvo, da se dozvoli da čovjek ima dvije ženje. A? I taj, kad su mu rekli ti njama učiš ovdje šerijat izlazi, izvinjava se i kaže, nije to zašto radi šerijata nego je to demokratsko pravo. I odma se odreće šarijat. Nisam ja tu radi šarijat. I taj njihov pokušaj, pogledaj ga kakak. se on je i ogleda se kroz njega odricanje od šerijeta I tako vi šarijetu spostavljate. I tako ga uzdižite. S druge strane, vidi kako ih je Allahu osramotio. Uvijek nam govore i prigovaraj da govorimo o marginalnim stvarima. O nevažnim stvarima. A pogledaj njih odakle su počeli šarijetu spostaviti. Od višeženstva. Od višeženstva počeli. Jel to neki prioritet u ovom dinu? Zatim dvije ili tri ili jedna, pa svi ostali gorući pitanje. A svemi godinama bili mu veh imali neki po deset, neki po jednu žena. Zazovijete, obraći? Sada, i kako je i I ponižavanje, to šarijata, da dođe se molit, moramo mi... li mi... Možemo mi ispraviti, To je, je, je neoprost... Znači, smatramo to neoprostivom greškom, širkom! Jel' tako? Ti stavljaš šarijat na vagu i dobru volju nekoga, hoće to primiti, reći? <laughs> E zato, ne, a kad, kad tako shvatimo din i kad tako shvatimo da šerijat je poriženje za njega da se stavi na dobru volju nekome i oće ga prihvatiti ili neće, onda ostaje jedan i jedini izlaz. Ako im nećeš staviti na, na volju, šta onda ostaje na tebi? Šta ti onda ostalo? Ono zaostava, Ovo što ima šta neko... <laughs> Jeste <shvatim? laughs> <Jesten> sad, <laughs> sad shvatite. I onda nama kažu da smo mi na stranputici. A pogledaj harmonije. Pogledaj kako ti je ovo složeno. Ima li ovdje nečega da, da, da je ovdje nešto podvanjeno? Ima li ovdje nečega da ti se ne slaže? Ima li ovdje ne neki kontradiktornosti da, nešto, da je nešto ovdje da vidiš da nije cijela priča ispričana. Ima li ovdje nešto da je preskočeno? Da je... Da Znači, zato, zato sam posebno, ako osjećate, ja se naprežem iz pjetnih žila da objasnim, zato što nas mnogo, mnogo zbog ovoga znači... Ja, ne, nevoj ništa. Znači, to je tu. E sad shvatite, jeste od sad shvatili, znači, to je tu. Pa kaže Allah s Panao dalje, njegov je pravo da naređi, znači, njegovi zakon. njegovo je pravo da ohalanjuje i haramlji, ovo je halal, zabranjeno halal, dozvoljeno. Pa kaže da u tom, znači, to je njegov isključivo pravo, kome god drugom priznaš to pravo, opet si učinio šir. Nema niko pravo, nema tog šeha, nema tog Daji, nema tog učenjaka, nema tog alima na dunjalu, koji tebi može ovo halaliti ono što je Allah zabranio, niti ovo haramiti ono što je Allah dozvolio. Jeste razumili, braći? Znači, u tome ako nekoga drugog budeš slučao, ti si šta učinio si šta se danas događa hođe o halalju i haramiju ti ljudima doneseš dokaze nije tako oni kažu hođe je tako rekao znači šta hođuje uzeo za onoga ko ima i o haramlju. u ovom našem slučaju uglavnom hođe šta radi o halalju rijetko šta o haramiju osim onoga što je Allah dozvolio na primjer Možda će jest po haravići na primjer da se da kožica kurbanska sirotinji, o da se da i zekijat sirotinji, zato što se mora dati njima, o da se ide nahad, osim sa njima moraš ići, dok te oni ne, ne udare pečat, sve ti nije kabul, ništa ti nije kabul, ni post, ako sadakatul fitr ne daš njima, nećete Allah posta, sve oni su tu između tebe i Allaha i daju ti oni propusnicu. Ako ne dobiješ od njih vohor, gotovo ti si znači propov. Evo otebe ništa. Allah subhanahu kaže u jednom propis pogledajte, samo u jednom propisu. Volate akulu mimala muzkira ismullahi alayhi wa innahu la fisq wa inna ash-shayatin layu'hun ila awliyaihim niyjalilukum wa in atta'tumuhu minkum Šta kaže Allah subhanahu Nemojte jesti ono na pričijem klanju nije spomenuto Allahu ime, to je fisk, to je grije. I zaista šejtani objavljuju svojim euli zaštitnicima, štićenicima, da bi se sa vama raspravljali da ovdje zastane. Šta to šetanje objavljuje svojim štićenicima da bi se sa vama raspravljali? Kad je propisano da se ne smije jesti ono što je lešina, što je krepalo samo, jel tako, i nije zaklano i nije spomenuto malo ime, onda su došli židovi i došli v nafic i počeli raspravljati i govoriti kako to? Muhammed vam zabranjuje da jedete ono što je Allah ubio i smatrate to nečistim i poganim. A ono što vi ubijete, što zakonjete i spomenete Allahovo ime, smatrate čistim. Znači šeitanim objavljuje da se s vama raspravlja. Pa ako bi neko zbog tog njihovog raspravljanja poveo se za njom i rekao, vidi, stvarno ovo nema smisla. Šta je sa njim bilo? وَاِنْ أَتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْرَ مُشْرِكُونَ Ako im se pokorite, vi ste mušlice. Allaho, ako im se pokorite, vi ste mušlice. Zašto? Zato što ste njih uzeli da vam ohalale ohala nakon što vam je Allah o haramim. Pa je ovo halavivanje nasuprot Allaha i zakon nasuprot Allaha i ko to prihvati, širke počinite. Ej, za jedno, znači, pitanje jedenja mesa, lešinu, kaže Allah, vi ste možni. Samo za, za to. A zamisli, čitav zakon. Čitav zakon od početka do kraja. Razumiju. Ili većinu tog zakona, a dio samo da bude po i da ne bude to širko. I da ne bude to kuh. Jedan dio, hajde nasljedno pravo, aj bračno pravo nek bude po hanefijskom ezevu. A ostalo ćemo mi, od francuza, od, od kafira. Kafire ste uzeli. Kafire, znači nije ni nekog muslimana, ni nekog šeha, ni učenja. Kafire ste uzeli, stavili na nivo Allaha, spanu. wa ta'ahu. Razumijete? je da to ne bude širka. A širke da im se pokore samo u jednom propisu, da vjeruju da je lešina dozvoljena. Svatate, To su te ogromne stvari. Zato je to isključivo pravo Allaha Sv. Isto tako on kaže dalje, god se pokori učenjacima, u ulemi, vladarima, u oharaljivanju ili ohalaljivanju nasuprota Allaha, uzeo ih je za gospodare mimo Allaha i time počinio širk i navodi ajet i sure Tevbedova, možete dobro poznati ajet i tehadu ahbarah morubanah marbabe min dunila uzeli su svoje učenjake i svoje pobožnjake za gospodare mimo Allaha kako su uzeli učenjake i za pobožnjake za gospodare mimo Allaha došao je Abi ibn Hatim i čuo ovaj ajet kod Rasula sallallahu alejhi i kaže nismo je uzeli za gospodare kaže Rasul sallallahu alejhi a bio je uzeo kršćanstvo prije, prije islama kaže njemu Rasul sallallahu alejhi ve nije kad vam halalevi to uzmete da je halali, kad vam harame uzmete da je haram kaže jest kaže fetilke ibadetukum lehum to je vaš ibadet njima to je vaš ibadet njima i vidi ima li kakve sunje sada je ovo ibadete Pokornost nekome nasuprot pokornosti Allaha. Ne ima nikakve sumi, je tako? Ne ima nikakve sumi. I onda treba ovo dobro razložiti. Kad se žena pokori mužu, u onome što joj muž naređi, a to što je naređi, naredio joj je Allah, dođu ljudi i kaže, isti to radi Allaha, ti si šir počinano. Žele ići da joj jubaci šubu i da jo ibaci sumnju ne bi ona odustala od pokornosti mužu. A tako je Allah nije ona šir počinila jer je u tome pokornost Allahu. Naprotiv ako se pokori njima kad je odvraćaju da se pokori mužu, onda je širj počinila, jer je sad se pokorila njima nasuprot pokornosti Allahu. Allah. Razumijete ovu razlogu? Razumijete ovu razliku? To je, alhamdulillah, jasno. A mnogi ljudi žele da to zamiješaju, zakohaju. Pa kaže, pokoravate se ženama, pokoravate se svojim muževima, Vi činite širk, nije vallaha. Njima je naređena pokornost mužejima. Jes činit će širk ako joj muž naredi neki haram. Haram. Pa ona kaže, to je dozvoljeno, mene to mužem naredi. Jest, ta ali ako je naređeno da pokrije svoje tijelo, da pokrije svoje lice da tako onda, onda od nje samo traži ono što je Allah traži od nje svakako i to je sve naređeno od Allaha razumijete? isto tako znači pokornost roditelji roditelj naređuje djece i badet tako? nema sunje da je to u tome pokornost Allaha a nije nikakav šir da dobro, i imamo još, znači, da objasnimo, znači, da je to jednostavno onaj ko se pokori nekome drugom u zakonodavstvu, u halalu i haramu, jednostavno pogazio je teohidu, učinio je širk, učinio je kufr, uradio ono što je suprotno teohidu, odnosno, uradio je ono što poništava njegov šehadet, uradio ono što je suprotno njegovom svjedočenjem, da je Allah, taj jedini kojim se on poko, pokorava. Uzeo još nekoga pa, pa se njemu pokorava. Uzeo još nekoga pa se njemu pokorava i uzeo još nekoga pa je njega uzeo za, za gospodara. E zamislite sad, ako je mušnik onaj ko uzme učenjake, šehove, alime, pa im se pokori nasuproti Allahu. pa šta je onda onaj ko uzme kafire, Mošrike nevjernike, pa im se pokori nasuprot Allahu. A ovaj učenjak možda pogriješi. Možda i čtihadio pa rekao halal, promaši. Možda neće biti nikako kažnika. On kao učenjak. Ali te kad je postalo jasno da je on promašio i da je halalio mimo Allaha i nasuprot Allahu, i opet mu se pokoriš, e uzeo si ga za gospodara i možda je izišao zato, zato je ovo opasno. Pa kad je ovaj koji se pokori učenim ljudima nasuprota Allahu i pobožnjacima, i Alimima, i daijama, jel tako? Mošrik, pa šta je s onim koji se pokori mušricima, kjaferima, očitim nevjernicima, židovima i kršćanima u njihovom vjerovanju, njihovom ohalanjivanju i oharamljivanju stvari, postavdanju stvari to je ono što što bi se moglo reći znači u najkraćim crtama vezano za ovu zaobrostva